Nem ismernek engem az emberek. Nem láthatát rajtam teljességgel senki, mert kiszámíthatatlan és szeszélyes vagyok. Azért nem feltűnő, mert jól kezelem. És csak szűkebb környezetem a tanulja, amikor kitör belőlem, és nem tudom uralni. Erre anyám figyelmeztette Tómót, amikor megkérte a kezemet. Így is kellettem neki. Csak hogy korábban miért nem jutott eszembe, hogy ezzel a kiismerhetetlenséggel nem vagyok egyedül a világon. Egy műhold mozgó fénypontját követve az égbolton rájöttem, mind ilyenek vagyunk. Milyen kár, hogy nem vagyunk átlátszók, mint a tiszta üveg. Ha így lenne, sokkal egyszerűbb volna a létezés. Mindig tudnánk, kivel hányadán állunk. De mennyire vagyunk tisztában önmagunkkal. Azt már régóta tudom, hogy bennem egy tüzes vadállat lapul, de ott lakozik annak szeléd párja is. Ez utóbbi a gondolkodó. Talán ő szólalt meg legbelül, és emlékeztetett egy közhelyre amit éppen akkor odaillőnek éreztem. Ha az ellenségedet nem tudod legyőzni, állj át az oldalára. De hogyan? Kerülj hozzá közel. Behunytam a szemem és éreztem, ahogy energiával töltődöm. A testem, mintha könnyebbedne, az agyam tisztulna, a házból még úgy jöttem ki, hogy az a nő az oka mindennek, ő a fő ellenségem, akit le kell győznöm. Most, ahogy felálltam, és pára kifújtam magabból mindazt, ami nyomasztott, úgy éreztem, nem akarok visszájt. Az senkinek nem lesz jó. A férjem viselkedése azt sugalja, mellettem áll. Akkor én kinyitom a szívem a jövevény előtt, aki néhány hónap múlva megszületik. Mert minden normális ember így tenne. Nekem is így kell. Elmondtam Tomónak a szándékom. Azt mondta, legyen, ahogy szeretném. Ezt is akartam hallani. Nem érdekelt, hogy meggyőződésből vagy taktikából, mondta. A nő nem válaszolt az első üzenetemre. Még egyszer megírtam, hogy nem akarom bántani, a jövőről szeretnék vele őszintén beszélni. Beleegyezett. Tudtam, nem lesz könnyű. Amíg mentem le az utcai parkolóhoz, addig a nagy lelkűséget legyűrte bennem valami, és a gyomromban a szorítást, a lábamban az ismerős, kellemetlen bizsergést éreztem. Beültem a kocsiba, ami biztonságot jelentő burok volt számomra. Áthajtottam a Varadinszki hídon, és a Froskagora hegyen az útról lekanyarodva a vár előtti alagútnál megálltam, hogy levegőhöz jussak. Az ülést hátréptoltam, a szélvédőre meredve hirtelen szembetűnt, megint túl koszos a szétfröccsent bogaraktól. Tomónak igaza van abban, hogy hogy lehet így vezetni. Mély levegőt vettem, majd lassan kifújtam. Harmadik próbálkozásra nyomtam meg a telefonon a hívás gombot. K-hangja távoli volt, ahogy kimondta, szia. Hogy vagy? kérdeztem. Tényleg kíváncsi voltam rá. De az elején volt egy kis komplikáció, de most már jobban. Azért hívtalak, hogy tudd, Nyitottan állok a dolgokhoz. Eddig sem zárkoztam el, közölte, és utána kisé kellemetlenül éreztem magam, hogy valami olyasmit feltételeztem, ami nem úgy van. Szeretném, hogy beszéljetek Tomóval. Hogyan képzeljük el a jövőt? Lenne idő nekem is felkészülni? Hónapok óta nem keresett... A hangjában lemondást éreztem. Megnyugodtam, mert Tomo is így mondta nekem. És? Túltetted magad rajta? Kérdeztem némi együttérzéssel. Fontosnak tartottam tudni. Azt akartam hallani, tudomásul vette-e, hogy vége. Elengedte, és megelégszik azzal, hogy három hónap múlva végre teljesül a vágya, gyereket fog szülni, amire annyit várt, és most boldog. Még mindig szeretem Tómot, felelte. A hangja közeli volt. Egyszerre határozott és áldozatszerű. Mintha azt mondta volna, nem tehetek róla. Igaza van az érzést, azt nem lehet elvenni senkitől abban a pillanatban közeláltam ahhoz, hogy megsajnálja. De aztán, ahogy befejeztük a beszélgetést, még ott ültem a kocsiban, és néztem magam elé. A fejemben visszhangzott a hangja, belém hasított, és majd szétfeszített egy maró érzés, ami mintha fizikai testet öltött volna. Ha az olyan könnyű lenne, Felvágtam volna a melkasomat, és két kezemmel téptem volna ki. Mi mondatta vele ezt így? Előre megfontolta, vagy csak kibukott belőle az érzés? Ennyire szentimentális vagy őrült? Zseniális őrült? De a gyermek az ő méhében volt. Ott fejlődött, visszafordíthatatlanul, 80 százalékban a férjemtől. Nem tudom, mi táplálja azt az erőt, amivel egyik ember képes maga alá gyűrni a másikat. Először burkoltan ott az irodában, aztán leplezetlenül a telefonban. Engem az élet arra tanított, de lehet, hogy őt is. Küzdjek, ameddig van egy hajszányi remény. Így szólalt meg bennem ismét a hang, csak hogy most nem az a szelíd hanem a másik, az a tüzes vadállat. A kurvája! Akkor neveztem el így fogcsikorgatva, amikor felfogtam, szét akar bennünket szakítani. Azt várja, hogy odahaítsa elé a férjemet, aztán majd eldobja. Mert úgy is eldobná, ha szétpukkanna a fejében kreált káprázatos szappan buborék, és ha rájönne, a férfi nem lehet az övé, hát az enyém se legyen. Vagy előbb megfojtaná, ahogy Zorán mondta. Ezek után talán még eltökéltebben mentem tovább, hogy nem fogom hagyni. Azt gondoltam, egyelőre az idő neki dolgozik. A gyerek meg majd megmutatja mindannyiunk számára a jövőt. A dolgok nem épp a legjobb irányba fordultak. És ez lesújtott. Mi történt velem előző nap a Duna mellett, hogy azt képzeltem, minden jó lesz? Minden szépen megbeszélünk, és együtt várjuk a gyerek születését. Ha már úton van, hadd jöjjön, majd veszek neki ruhát. Lesznek vasárnapok, amikor öt személyre terítek az üvegasztalunknál. És hogy a gyerek kedvében járjuk a kedvenc ételét főzöm. Talán néha még egy kávét is megiszunk együtt hármasban. Mi felnőttek? Kával. Az álom a szivárvány színeiben káprázott, mint egy szappanbuborék, buborék, és épp olyan rövid életű is volt. Újra ott motoszkált egy régi gondolat. Annak ellenére, hogy azt állította szereti őt, valóban az én férjem a gyerek apja. Ahányszor ez felmerült, valahol mélyen éreztem. Ez a kérdés csak a fájdalmamat csillapítja. A gyerekek miatt haza kellett volna mennem, de bámultam magam elé, a szélvédőn túl a fruska goráról a távoli síkságra, a késő őszi vörösbe burkolózott fákon túlra. Beindítottam az autót, leereszkedtem a kocsival az aszfalt útig, és tudtam, nem a város felé fogok menni. Menekülés. Kanyar jobbra, Szremszki-Kárlovci felé, és Nagy Gáz. Átsuhantam a hegyi úton a kisváros mellett. A szemem előtt lassan összemosódtak a jelzőlámpák, piros és zöld fényei. Az útventi épületek csupán mint homályos díszletek voltak jelen. Öntudattalanul olvadtam bele a világba, ahogy az esőcseppek a földbe. Nem gondolkodtam, Egyetlen fájó érzés voltam. A gázpedált valaki más nyomta. Ki akartam menekülni a világból? Az utolsó gyalogos átkelőnél egy kerékpáros gurult elém a semmiből. A fékre az a valaki más taposott. Hajszálon múlt, hogy nem ütöttem el, és hogy hátulról nem szaladtak belém. Noha a szívem hevesen dobogott, eltompultam, és nem érdekelt, mi történt. Szremszki-Kárlovci után néhány kilométerrel lehúzódtam az útmenti parkolóhoz, ahol helyi termelők kis asztalkákon árusították az almát, körtét, házilag készített, ajvárt, lekvárt pálinkát. Leállítottam a motort. A fejem a kormányra hajtottam. És úgy zokogtam mint a hetvenes évek derekán a gyerek ágyamban a paplan alatt, amikor apám pár pohár bor és hírodó után azt ismételgette. Háború lesz! Figyeljétek meg, egyszer ledobják az atomot. Akkor sem a múlt, hanem a jövünk miatt rettegtem. Csak nem akartam, hogy Kály és a gyereke felforgassák az életünket. A telefonom hosszan kicsörgött. Tómó volt az. Nem vettem fel. Aztán, amikor kifújtom az orrom, összépúztam magamon a kabátot, és megtöröltem az arcom, visszahívtam. Kerestelek. A hangjában aggodalom volt. Nem tudtam fölvenni. Hol vagy? Várj. Kálovci után feleltem kimerülten, miután felfogtam pontosan merre vagyok. Nincs semmi bajod? Hallottam a hangján, érzi, hogy semmi sincs jól. Majd otthon elmesélem. Mondtam, és alig vártam, hogy együttérzése reményében elmondhassam a történteket. Hogy mit szólt Tómom? Hazaért a munkából, és ahogy öltözött át, Közben csak zúdítottam rá a panaszom. Azt vártam, hogy majd leállít, de figyelmesen hallgatott. Meglepett. Láttam rajta, hogy zaklatott volt. Lizzie, nem is az autó aggasztott. Ismerlek. Hanem, hogy benned ne essen kár. Ráfektette az zokniát a levetett nadrágjára, és felém fordult. Ott állt tőlem alig egy méterre. Rám nézett, de nem lépett közelebb. És én sem felé. A gyerekek odaszaladtak az apjukhoz, és ilyetten kérdezték, hogy mit csinált a mama. Odahívtam őket magamhoz, átöleltem őket, és mondtam semmit, csak egy kicsit megijedtem. Nem lesz semmi baj. Előfordul ilyen bárkivel. Bárkivel. Az ezt egyre ködösebb őszé hetekben sem jutottam előbre. Inkább még mélyebbre. Tovább marcangoltam magam. A forrongó, gyermeki dac is működött bennem, és a fájdalmat továbbra is azzal csillapítottam, hogy a velünk történteket elmondtam mindenkinek, akivel csak találkoztam. A legközelebbieknek nem, mert a férjemtől tudtam, ők hamarabb értesültek róla, mint én. Nem is lepődtem meg. Magamat okoltam. Hogy tudhattam volna. De egyes esetekben vak, máskor, mint a Belgrád felé vezető úton, süket voltam. Ahogy mindent elmeséltem a távolabbi barátainknak, ismerősöknek és a színházban a munkatársaimnak, a hír gyorsan körbeért, és Kának egy Tomóhoz írt üzenetéből megtudtam, eljutott hozzá is. Hogy én lejáratom őt. Nem szégyeltem magam. Akkor sem, amikor többször elveszítettem a tartásomat, a méltóságomat. Nem éreztem, amikor süllyedtem lefelé. A sértettségem felülírt mindent. Inkább valamiféle elégedettség töltötte el csekékárpótlásként. A dolgot az anyósom, Katica, és tőle talán Szonya is megtudta, csak az én anyám nem, aki több mint tíz éve Apám viszonylag korai halála óta egyedül élt. Két-három hetente, amikor hétvégi ebédre mentünk hozzá, minden ugyanúgy zajlott, mint korábban. Megnyomtuk a vaskapú csengőgombját, ő beeresztett bennünket. A konyhából az előszobába a gyerekkoromból ismerős rántott hús és uborkasaláta illata kúszott ki. Bent egy tiszta konyharuha alatt frissen sütött pogácsák lapoltak, sok sajtal a tetejükön, ahogy én szeretem. Mi újság nálatok? kérdezte derűsen, és elzárta a gáztűzhelyen a fazék alatt a lángot. Semmi különös, válaszoltam, mint bármikor máskor, miközben a tányérokat szedtem elő a terítéshez, és azt mantráztam, csak ne kérdezzen tovább. Mama, nyissunk egy bort, fordult Tómo anyám felé, és már töltötte is a poharakat. Jól meg tudta játszani előtte, hogy minden rendben. Nagyi, mikor sütsz palacsin Tette fel a kérdést Gréti, amíg a konyhaszekrény mélyén magyaros csoki után kutatott. Miért húztam annyi ideig? Azon mosolyodtam el, hogy úgy kérdezel, mint egy pszichológus. Tudom, egy anya megérdemli a gyerekétől az őszintességet. Igen. Csak az élettől nem érdemli meg, hogy a gyerekét boldogtalannak, kudarcot vallottnak lássa azok után, hogy megszülte és szeretetben felnevelte. Ez méltatlan az élettől. És már tudom, az ő és saját magam áltatása is volt arra hivatkozni, hogy egyszerűen nem akartam megijeszteni és elszomorítani. Vele soha nem beszéltem arról, ő mit hozott magával, mit gondol a házasságról, az övéről, az apámmal. Visszaemlékezve a veszekedéseikre, amelyek főként apám ivása miatt voltak, azt gondolom százszor elválhattak volna, de nem tették. Azt azonban észrevettem gyerekkorom óta, amikor elvált szülök gyerekéről volt szó, mindig óvatosan fejezte ki magát, vagy hallgatott. Lehet azt érezni, amikor valaki nem mond semmit, de az arc kifejezése, hogy a szemöldökét felhúzza, elárulja a gondolatait. Mintha maga is a korabeli társadalmi megítélés, a tradícióknak való megfelelés és a saját érzései között lebeget volna. Ugyanis a bajához tartozó Baja Szent Istvánon a mi családunkban nem volt vállás. És ha most jól belegondolok, nem akartam én lenni az, aki ezt a tradíciót megszakítja. Lehet épp emiatt nem a válás volt az első gondolatom a bajok megoldására. Egy ideig húztam az időt, hogy anyámnak és ezzel együtt magamnak is hangosan kimondjam, egy házasságon kívüli gyerek bepotjan az életünkbe, vagy akár el is válhatok. Nem kell ahhoz senki, hogy az arcodba vágja, magad is tudod, az elválásban ott a sikertelenség, hogy nem vagy elég jó, nem csinálod elég ügyesen. Szégyelled, hogy amit a szüleid végig csináltak, holtodiglan, holtomiglan, az más kérdés, hogyan, azt te nem tudod. De nem áll ott melletted senki, aki azt mondaná, hogy ez a felfogás téves. És noha te is hibás lehetsz abban, hogy idáig jutottál, nem kell, hogy emiatt szégyeld magad. Eszembe jutott még egy régi eset. Baja Szent Istvánon horváth Saci néni egyik fia. Azt ma úgy mondják, Szerelem, gyerek, Akkor Zabi gyerek. Azt beszélték, Saci néni két fia közül neki Balog Zsolti a kedvesebb. És nem azért, mert az első szülött, hanem mert a Balog Jancsi volt az apja. Az ő téltott szerelme, aki akkor már nős volt. Az emberek azt mondták, ez a nő egy kurva, és a férfi felesége möcömke, meg egy szerencsétlen hülye, aki hagyta magát megalázni, és mégse dobta ki az urát. Azt mondja a szóbeszéd, micsoda szerelem volt. Húsz éve, hogy a Jancsi meghalt, és Saci néni azóta is minden évben viszi a sírjára a virágot. Mi ebből a tanulság? Semmi. Az, hogy mindenkinek a maga baja fája a legjobban. És hogy minden beleég az emberbe. Ahogy belém is a mások története. Vagy akár egy szó, egy mozdulat, egy gondolat. És ahogy ezekre rakódik újabb. Egy részük erőssé tesz, de más részük gyengít, és ezekből szégyen bűntudat hajt ki. Majd később. Velem is így történhetett, és ez azt mondatta velem, hogy mindketten tehettünk volna másként is. És én miért nem? Egyáltalán tudok-e még tenni bármit, Egy délután, amikor már sötét van kint, a nappaliban lámpa ég, és az utcára néző ablaküvegben a fénye visszatükröződik, csak úgy, mint önmagam képe deréktól felfelé, anyámmal beszélgettem telefonon. Akkor már egyre nehezebben válaszoltam a kérdéseire, amikor rólunk és Káról kérdezett. Ismerte őt valamennyire, mivel sokat beszéltünk róla korábban, Közeledett a karácsony, az új év, aminek első hónapjában érkezik a gyerek. Ahogy a telefont tartottam a fülem mellett, és próbáltam a lent az utcán elhaladó, kutyasétáltató szomszédasszony alakját követni, az ablaküvegben önmaga arcát látva éreztem, nem húzhatjuk tovább az időt. Este beszéltem Tommóval. Akarod, hogy én mondjam el neki? Kérdezte, hogy rám nézett, és a hűtőszekrényből kivett egy megkezdett bort. Nem tudom, talán sokkal szebben hangzana a történet, ha a férfi áll oda el, és azt mondja, mama, megcsoltam a lányát, és lehet, hogy még egy gyereket is hazaviszek, de végtelenül tisztelem magát, és elmondom a történtek ellenére, is szeretem a feleségem. Tomó meg is tette volna, de biztos voltam benne, anyám nem érezte volna őszintének fájdalmában ezt melyik anyós érezné így. A másik, amiért én akartam megtenni, az az, hogy ismerve anyám heves természetét, nem szerettem volna értelmetlen konfliktust kettejük között. Az én anyám. Én mondom el neki. Katica meg amúgy is tudja tőled rég. Tölthetsz nekem is abból a Tamjanikából. Nyújtottam felé a poharat, amit közben levettem a felső szekrényből. Eddig sose kértél magadtól, nézett rám, és feltűnt arcáról leolvatta a feszültség. Így is volt. Előtte sokszor akkor sem ittam vele, ha kínált. És most, hogy az arca felderült, megértettem a vacsorák mellett közösen elfogyasztott pohárbor jelentőségét. Tudni osztozni az apró örömökben. Ez lett volna a legkevesebb. Önmagában nem is jelent sokat. De mára megtanultam, az ilyen apróságok számítanak. Nem az olyan nagy dolgok, mint sikereket szerezni és kiemelkedőnek lenni a szakmában, ami akkor számomra mindennél fontosabb volt. Mit szólt anyám? Addigra már nem számított, mit fog gondolni. De a reakciója engem is meglepett. Azt a kurva életbe! Az asszony, akitől ilyet még nem is hallottam, ezt a mondatot tudta kimondani döbbenetében, aztán csak hümmögött. Belőlem enyhén kínos nevetés szakadt fel. Nem valószínű, hogy eszébe jutott cinéni. Inkább Möcsömkére kellett volna gondolnia, de akkor én se ő rá, hanem az emberi viszonyok útvesztőjében eltévedt önmagamra gondoltam. Mama. Sajnos nem érzem, hogy Katica és Szonya mellettem állnának. Legalább egyszer megkérdezték volna, hogy viselem, Sóhajtotta. Ne hagyd magad olyan könnyen, mondta anyám, és ez nekem együttérzésként és támogatásként elég is volt. Másoktól sem kellett volna több. A bizonytalanságok és hullámvölgyek ellenére is csak erősödött az elhatározás, hogy nem engedem át a férjem. Azt gondolom, nem csak tévképzet volt, hogy valaki el akarja venni tőle. Nem volt elég, hogy érte, hanem még valakikkel szemben is meg kellett küzdenem ért. És ez a küzdelem épp ott zajlott, ahol a legkevésbé számítottam rá. A férjem családjában. Mert ahelyett, hogy szemelnyi jelét adták volna, hogy aggódnak miattunk, folyamatosan Klaudiáról beszéltek. Ettől egyre kirekesztettebbnek éreztem magam, olyan személynek, akiről elfelejtették, hogy még mindig Tómo felesége. Aki az is szeretne maradni, és vannak érzései. Ugye érthető, hogy ezek után nem szívesen láttam őket. Újvidék december első napjaitól már az évvégi ünnepekre készül. A főtéren hangulatos kis bódékban forralt bort, gyógynövényes pálinkát, meggyes, mákos és diós strudlikat árultak, és sok apró tűzrakás mellett melegedhettek az emberek. Ahelyett, hogy ott lazítottam volna köztük, vagy a karácsony körül forgott volna a gondolatom, egyre több időt töltöttem otthon, az interneten. A laptopom nem hagyta el a hálószobát. Esténként elalvás előtt órákig böngésztem és reggelente is miután felébredtem. Felültem, hátammal a falnak dőltem, vagy az ágy közepére húzódtam törökülésbe, és azonnal nyitottam fel. Leírásokat, cikkeket, véleményeket kerestem házassági tanácsadás, egyedülálló, szülő, gyerektartás témában, és káután informálódtam a közösségi oldalakon. Valóságos nyomozást végeztem, ami egy elmélyült folyamat volt, és úgy éreztem magam, mint MC Beaton hősnője, Agatha Raisin. Nem tudatosult ez csak azután, hogy Tomu elnevezett Agatának. Ha a feltételezésemet alátámasztó, vagy a gondolatomat megerősítő újabb információt találtam, akkor izgatottságot éreztem, és bizonyosságot, hogy a helyes úton járok, vagy nyomon vagyok, az a pirinyós sikerélmény jelentette egy napra a túlélést. Olyankor azzal az érzéssel keltem ki az ágyból, hogy végre egy újabb puzzle darab illeszkedett a meglévőkhöz. És gyakran nem is álltam fel addig, amíg nem bukkantam valami használhatóra. Tómoval osztottam meg az eredményeket, de csak keveset, hogy ne menjek az idegeire, és ne gondolja azt a feleséget teljesen becsavarodott holott néha igazán közeláltam hozzá. A Facebookon káfotóit, bejegyzéseit nézegettem. Ismerve a női logikát, időkérdése volt, hogy mikor tilt le. Addig is tudni akartam, ki kell tartja a kapcsolatot, főleg a mi ismerőseink közül. Többenten láttam, hogy szinte mindenkivel a férjem egész családjából, legalábbis azzal a maroknyi emberrel, akik fenn voltak. Akiket nekünk köszönhetően ismert meg. Katicával, az anyósommal, Szonyával, a férjem Sogornőjével, anyósom gyerekkori barátnőjével, Gizellával, aki Tomó keresztanyja is volt, és akivel olyanok voltak, mint a testvérek, és az asszony vén Csoroszia barátnőjével is. Ők a hozzászólásaiban áradoztak kák kedvességéről, szépségéről, és hálálkodtak, ha születésnapra, husvétre, karácsonyra jó kívánságokat küldött nekik. Ezzel ellentétben viszont engem, mintha nem is ismertek volna. Igaz, én sosem tudtam olyan túláradóan kedves és figyelmes lenni, mint ő. Nem azért, mert nem kedveltem őket hanem mert egyszerűen a bensőséges kapcsolatokban és a kölcsönös tiszteletben hiszek, nem pedig a külsőségekben. Annak ellenére sem, hogy sok embernek éppen csak ez az utóbia fontos.